Bai, bai, bai, bai... Ondo haitzen da? Bai... Bai... Eh? Neri edez tegoz ondo haitzen? Bates... Digiri edez... Hau izite, pobrezitzen, puzketat haude? Energetikue... Hose fiziku... Ose, gerti ondo funtzatze... Iri bai, iri bai... Al koche... Neri edez... Neri edez... Oin bai, oin bai... Digiri edez... Bueno, nahirian ez a tira lengo eta bein, azkena... Behan du utortze izela... <risa> eh, Oin nire masturbatora izaiak. Eh, bueno, txoferra... <coughs> txoferra getxin, eh, idien nautzen. Idien jotzietek... Pitu hau. irain, ez nire atea. Ai. Ra, ra, ra. Ez nire kanpoau. Ez nire kanpoau, dirigen jotzietek. Eta, zaharrodan, eh, lehenko gila Eta batei tanto bako nintzikoak. Tantabat? Ez nire Igen jota, tantakunintzikak, eta hori nunbait, arek bere torkizun espirituela. Oso, guzti, oso oso, oso, oso. Ostopaute. Ostopaute. Oso, oso, yeah. Ostiopate. Ostiopate na, kumber. Ostopaendik. Eta, bueno, hola oso bertatzi duki. E, geruta, gira... <laughs> ba, geruta mutu zurrealizten behin bizi gara. Uh -huh. Eta txofer irihotza li edo masturbatorrak, ba, gualtzen agila, bastarretan, eta... Da, txofer eta ez txofer? Va, meño, no, y, y te ganan, sean han. Nun, ta nigi te tenan seon, nun. Inuno llegar. No masturrates, joró. Eh va chin. Eh, se le cutan. Eh, chin, Chema, lleva Ron Seleco. Que la va, harta, harta. Ah. Va. Ahora nos no la sabe, Joder. Eh? No, no, pa, pa, pa, eh, gis, eh, el hombre elefante, le, va <risa> bamba. Película. Quizá, <risa> quizá Ba, izan lefantiek, bai, ik, iletza eh, bai, e, e, e, hitoan, temean, dana, lefakaz, lefakaz, paetit, lefakaz egin dut egitzen, Pireña pirata, pitat, zain zen, haren, gela bat, ortau txet. Eus, nien ez da? Ez tegide, hau, zemurra zeugat, ez tegide, ez tegide, gela bat ortau. Ez hain behar, bai, behar du da, zela, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Badegaur, gaur hiru izango ezerren okerrik ezpa emezazpi. Ez, da izango, ezerren... Ah! Okerrak ah, okerra. zaudek, egun hortan. Ah, okerrak alde. Bai, Bilbonak. Baina korrozka egun. Borduna, maxe O, emez bueno, hori, hori bai. Bazte hortan, eta, anuntzi hau nahi diau. E. E. <laughs> e. <t. a. laughs> e.t.a. E.t.a. E.t.a. Eta. Eta politika monetara, eta politika monetara nintzen nahi hau, <laughs> abenduno tamarra aztelena, saio beresia dengola, ya egin gola, ja anuntziatzen egaituk mundu zabalin, eta mundu zapaline bai. Mm -hmm. Anuntziatzen egaituk, egin e, zengoela, zarauzko turismo zinegotziz, turismo txe, turismo buleguk, e, diruz, launduteko saio bat izangoela. Ta saio hortan egin gola, danel agirre. Berlindik Baina no zarauzko aherra Ni ondik andu indi Bai, Daniel Daniel Berlindik Eta izu Giputx Nomadismotik Habituk bi zaraustar Erretik Igezeindekuk Orduan horregatik uh, Ironikoki Ironikoki Ez handiat es que, Zatio hori vale, vale, diruz vale. lagunduko Errastik eh, Hame izdeziena guanera gaina Eta Poliitiko militar Izuo Guztegaz? Zagena Erraztik eta politiko-militarra eh, Zarauzko udaleko turismo kultur breder da <coughs> Torun, bai, higien otamarren izu eta danela gire hemen txe Zara, ezken nire izu, hinean konsideraten zarauzta Ya hastute norean, nire da Bai, egite, horretu izatek gipuz nomadismotik Baina bai bere urrutiko sustraiek zarauzteneo galdutek El diu pertsona bat, dek Eta bestiwa, aparte de San Bajea ya estoy en la sierra y paten y soy brus. Es baño Aipai goiau cesanike. Bueno, va a ser la 7. No sé a pelear en la discoteca. Esa variación. Ahora en busca de nada. A ver. No sé a pelear eh, ya necha tega porque hizo Bai? Oso aspaldigo uso eh, bat. Eh, isuo ta mago mie barko. Isuo normala mesa lavada. Tapuercaco, gisonata tapuercoco, emago mie. ¿Eh? Puerca con guisonata, puerco con... Atacherri. Veando todo el loco mierda. Atacherri. Campo, eh. Guisonata, Atacherri. Atacherri, vale. Ahí. ¿Gusto? Atacherri. Es, es. Ah, vale. Es. <risa> es. O sea, me rechazó y subo, bueno, denuncia en Gachela, eh. ¿ves? O sea, bueno, sin guinear esa. Bueno, caldote, según. Caldote, según. Denuncia bueno, en Gachela, vean, bueno, va, vean derechos de imagen, ah, bueno, derechos de enzumen. Sí, imagino. Enzumen. Vean buros, va a decir, de que le Hasta, bueno... Baina betar serka bat, eh? Baina betar sou unha fuerte Nik, betar serka bat, ken bes? Uf, orti ator, eh? Gaur orti ator Orti ator Orti ator Esti, aurat, ostia betar serka bai, bai Uf Betar serka bat, ken bes? Oi, remontaizau Semba minuto uske? Perro, tamala minuto uske Auz, usen du auto usen du Auz, usen du Auz usen teik Baina etzak Baina etzak Baina etzak, reloi? Isoat sepuntase, ya que Ya <risa> <risa> tiene. <Remontau. risa> bueno, ni uh, estudiate eh Ma io escolarene una, es que venines agua ni escolarene un en askimatisik. Oioio. Esa merra se aguad baita. Bueno, eundana matase en askia. Rene Rene u danae anda se Rene u aparte ni sufriete eh, ni eskola tenon dormi sinales. Ta escolaran, Arde, en no, Arde segundo ana nire eskola ahí punto orenes, o sea, ja, ni descolaba el álbum cine HD. O sea, ni inicia me se malla dama permanente bade eta ta de zata pute bat eta de folklori beti, eta gorko honetan uno sua, claro, ez que este hace ni dirak, genista, egin, azkenaz, azkenaz, egin da, diria que segundo genista y las seinascanas que indeola. Que usted ve las tú la fun por cularteo al yo, tú la funciona chen y Eto aguantatik, barrakat Nire gontxe Euskari Gineoneko plazatik nintxutorrek Nondik? Plazan, ikitaldi bat, ondeketan mainguro bat egia Da ni Osea, Euskaldun txar, belarri pres bezala Zainatxebek, benen geral baten sartu Ixen dira, mainguro bat, dana goxen pulpi jodik egitzen Dian, dira ni pentsatzen egin azkoz Lurtarro izango zala Ez tegiz, dana joan argazki izena izi Argazkireko azuntu montaute Va, El día de la sensibilización sobre el albinismo. Hostia, albino... Ni egite äh, san ni hay tuerte de raza Ni egite san ninguevo, so Ni enichan albinismo que en habla sensible saute. Esan verazagat. I sauan. Ni enichan. Ni enichan. Esa, un horre giri ni nik. que en hay sensibles saute. Oin en habla sensible saute, albinismo clase batekin. Seguitsi va eh, ah, albi. a degustitzeiten o beste un batu te pasa a ver. Beste un batu son gochiat. Ah, albinismo una? Ah, esan, esan, por lo yo pasa a gok. Alminismo nia osos flipaut del Dünak, de la Teagasco descubriu de la Bellie, Bellie Betzetek, eh? Ai. Ja, Belechurille, fortíos. Ai, bai, bai. Priamen artenciana, yes, eh? És, és. Yes. Belechurille en hostie, Belechurita, anala... nora. Sartu, Belechuria, cuervo, cuervo blanco. White. White, cuervo Blan blanco. Uh -huh. Eta, ostia, ora saltitu, claro, alminismo de Gori. Eta Christon bisimodo putide Belechurillena. Christon bisimodo putide a kaide cheva da caztesti bakardadea ta isolamendure condenate zaidek. Eh, bele txuride. Bele txurideena oso gorrak. Bele txurideenak gizimo gorra, ez gamen, inona. Zatiz de bele txurideen egun egiten? Bueno, al albin uratik, ez da orzartzeko. Os ba, inoetzat al albinismo grabina. Ostia ikusti. Bai, bai. Beli, beli. Yek. Da ida ikusti begarriken egiten atzak imate Ostia bai gorra. Eta imate barro moitze txik. Bai, barro moitze txik bat. Barro moitze txik. Garro moitze txik bat. Kaka txuridea ez da. Eh? Kaka txuridea ez da. Kaka txuridea Ey, ve bai, benetan. Eh? Kaka bestea Ai, e, o sea, tu te rara. Vale, espérvate. Es privada, es privada. Kaka usa Joker, es privada. E, bai. eta el beletxu le llenaba, benetan, eh? Eite che, acá tú un gen, espetuakat, o sea, jaio tengo una akau. Churite akau, sí. Serdori, racismo, o eh? sea, Se, belina. Churite akau eta espetuakatzen, eh, akatzen Afrika es, pasatzen África alindarre pasate yo la Belina, Europa pasao jugo, eh? Pasao jugo. Eso, eh. Serdori. Pues yo yo. Serda. Coituk, sara coituk. Pasa coituk. Pasa, pasa eh eh, vale. Eh, eh, pasa coituk. de jota marcha. Joder. Jota marcha. Pasa de jota, eh vale, che. Eh, está eh, bastante. Eh, eh, eh, pero pasa coituk, promigo, son. Joder, que os tengo tontes y si se han echado. Ahí es. Es que hori bertela. Jaingo. Un ir respetoso. Si. A respetarse a otro. Y mi arriesgate ya también, la han puesto. Oye, a a... Y yo se monta en el sitio, y cala. Está seguido a otro. Vale. Usted tiene que saldo. Y lo haré, está ahí. Usted tiene que Usted va a haber ido. Haber ido a ir. Es que hay una. Es que hay una. de escala. No, si yo peste va bucal de albinismo. Voy. No, sensibilización sobre el yoga. ¿Oye? ¿el yoga? Al yoga, el yoga. A ver, es aceite. A las viudas. A la concienciación sobre el sobre los tsunamis. A la concienciación a ver, a ver. sobre el retrete. ¿No hola? Eh, retrete. No, no, no, a ver, a ver, a ver. Poliki, poliki, poliki, poliki. Comunis, sí, ¿verdad? 19 de febrero. Sensibilización como inse, a pesar cago. ¿Cómo es? Ahí va, ahí va. Gauta, era habilitado de una sequeña se gordura potente. ¿Veis? ¿Veis ahora ni es ¿eh? más allá? Ah, va. ¿Has más oído retrete sí. es, es, es. ¡Horio eh! ¡Hoy yo, me A ver, página de sur.ría, <ríe> diarios con la chasa web, que de hecho... ¡Hecho tic! A, a la concienciación sobre los tsunamis, no eh, jarcheque, o al retrete. Sí, lo recoge en Naciones Unidas con fecha el 19 bye, de bye, noviembre. ¿Será sí, bueno. sensibilisado de comuni comuniquín? ¿Será sensibilisado de sidain? ¿Vale, vale? ¿Está comuniquín? Así es, ¿eh? ¿Esse es? ¿Esse es? ¿Esse es? ¿Será sensibilisado de comuniquín? ¿Cacaña, guterichín, o o besta ¿Se comunen? No la sentido, de un habitu de rocas, vamos propaganda o propandaco, seis, ingori! Ehm, leku matzutan etzio, retretei eta jartzeko egun bat Baizea Ezaiz ba, hau ba, bio? Ba, bueno, bai, antzeko da, euskeri neune erz, Euskeri nioetitzen, eus, egun hortan, ba, euskeri, teitebizketo Euskeri nekuna eite, du, da, daula da, Jala da, da. da. partizate? Jala partizate, Nafarroa, gure, eskola horriak gurean, badan Hahahaha <laughs> Eh, maitet de eus karona. Si Euskal Herria gure ama da. Oh, el Poderionis que no Euskal Herria, eh, una, eh e una, tiene que ser en una. Ni Utedor Serrines en la cena mane una, ba, vale. Cortinglesa que te va demasiado bien, eh. Se arregla lo vitegota, se eh, ire Ireguna, ireguna zeinda. Zein ireuna, ire urte ire tetzia. Ireguna. Beste, no, bestengo be batzu. Be be ah, igual de. Eh, eh, eh iri iri iri, iri, iri, iri. Hola. <laughs> Eh, iré una de ahí. Eh, a Pirilla Sorti. Me eh, llama ja, Marcial Sorti. Me ha combinado tan bien. Esto se está equalizarorduna en eso, ¿eh? Sorti están, Sorti están. Está eh, eh? eh? eh, eh feministán, ta ah, ah, ori, iré una de zar, de señas tiene sag o chupachups en unas ah, unas iró unas otra igual centuasa que hace el martete ni hombre celata centu bore bilatzen bai de saque baina bueno egune egune egunetnik egune, egune, galderi deck sabe que este den nascar yen putesemien egune ah. zatik este den egune. el día cabrón. E, zatik el cabrón eso dice intelecto la neuna eta intelecto sa venga chote el intelecto la Zeatik, le pone tal y que. Le pone tal y que. Le pone tal y que una. Le pone tal y que una. Dice si te grabina. Grab, averatsan una. Ah, migacho diagonal saltito, grabatsa. Te agradecis, averats dis mulauga. Es que. Pero está editora, dis mulauga una. Ahora Ana saltito. ¿Qué son dis mului? Va, piston pure o la narash pure gui, baño, taca. Ditauro vatin, editora no lidar tener ningoli. Tío, honec, te número. E, alakok, di, paréntesi hartin. Etxe gira zeinek, paréntesi hartin. Sein mil euro ilin, <coughs> ukaintzeok langilezea honi, behatzireun euro ilin, izendanan ondoren, paréntesi hartin, urti jarri doren, zemairazteun. Zemairazteun. Zemairazteun. Ota amaboz, zemairazteun, zemairazteun ilin. Zemairazteun erentzi jasualdu no, zemateguen. Eh? E, alakok, e? etxe gira zeinek, paréntesis. Sein mil euro ilin, amaboz mil euro ilin, Bankero bat, digo igual que yo. Sí, eso, no zer batek. Es honek eztula merezi etzea en alago paréntesis, eh, decir un urrellin. jarrera político social existencial honor, paréntesis, para. Paréntesis, abizena dice, dice na, dice na, pero nunca yo dan, es. Eh, hartzip, igual peligro de darse. Miguel Ángel Rodríguez Oreaçu, azkoitia 1100 dela eta Bort, Bortz La verdad, bort. Oijaren. Mira, arazo va billeta a euro. Dice, o este semana te billete, te lo estoy doñar. Oija, billete la paga, eh. Amai paga, ai barka. Amai egiten antoki danetan. Tokitanetan, beti, beti, beti Ez egazenek, lehen nakariak esan du Laguntza soziala nekoa direla Nakaria, paréntesis, urkullu Paréntesis, ez ez egazen Paréntesis Paréntesis en barrun Eurtin, eilin, sorti mil euro Paréntesis Ego, orti, biliko, eko ez? Dara, dara, dara, dara, dara Ostia, haztut denatxaban Iri, berilo horrein Ze dixo, eh? Tipu eta txapelan entorri eta Ezo no, zerraro es ah, ikusten egin da, hori ah, buen. Zimaz. Eta hori, hoxe? Hoxe esaten egin? Ida esatik izin gogoan. Bai, izan dena bai, baina mm. bat eguel... Mirezmen minimoa dauken egunek. Baina erri mailean. Erri mailean, hau zon mailean. Ezin berko, zikin liki. Eh. Ba, digues. E, txirritan egun, emagino. Ba, izen. Nagero eguel, ba, tembora batea, beste bat, eh. Ez dana, judi kaute den bozun, ba, urtimo, bost urtin, egun bat zuertetzi, hola? gua uh -huh. ascojo magliano ascojo aspetti urola sean hiltzen jote isen machende ser va tene una es una un xer chapatae un ortan ba so sea ser ba escola tanda sa merin es ba, yes? ba, yes? ba boni eh, ba, bat escolato ndula ta putimaten eh eta bisketzea De... ba, bomba aqui digo Vale, eh. O bat paliziar. bomba la una, bestikiriko, no una, no. Bat e onduno tiene sentido. Pachepita también. Pachepita no una. Hala, se mm. zain. Eh, da. Da, interesante. Gastintza eh eredu gizen lezenak. Bai, asteo. Yo yo ni más vesela. Acho y Lucho, hostia, bomba la quiere teuesa raita, bolu Lucho y alare. Yo soy Iman. Yo soy Johnny eta, ¿es? Bueno, se O sea, abuela, han ¿Ah, el, el colegio y así la peneban. Pues ya ya Ya Petronor rajun de abuela igual bai. Ya jun de yo jun aurreti ja ikuste zanin ja Au Petronor así. Au Petronor bait. Hostia. Au bai, bai garola. Sa soni prepara mejor de la urrocho estatero. Se echas. <risa> <te go. risa> Kar kar karreita xanit xaluta bai bai ori, ori ori la hostia ni viene skaunian daño que te caso puto arregar el asair da ni la saia oh clas clas clas da igual bate manda dicen desde petronorbait ese me la parre onear eta i jatzeman ja pasei paremos la ori de nicchilla oriña zeniparre desuni eta bai tas dejar de narro igual ni eh, petronoren eta ja, hecho gracia ni narrir ni narrar digo va petronorbait zanin ya este que divide ereduna artegintzat. Tenzukin ski. Ze. un sortzea pa. Aquí interesatzen da. Termao. ¿Qué se hace pa? Sania, ne, jeteremo, jeteremo lo, jeteremo lo Mateo cuando usted diga. Necesita su digital bat. La salen en verdad hasta Tarkil, ¿sí? ¿Saben? Eh, si está dando el check. El guerrero. Ascota encendiau. El guerrero bien diría. Ascota encendiau, Termao, a Pilpili anzioak. Baina. Eh, Beste gauzate guenik. Nik. Bait, onxe torrize da Bai, ser? Bai, ah, erai kitzita ez erai kitzina garbotaek kanalin, osean. Se? Teng? Eh, mm, Teng? Mm, Nius? Bai, Bai, erai kitzita ez erai kitzita ez joera sexualak, erai kitzita ez erai kitzita, bat ematik konezak elai dengurak. Ah! Oratik, oratik iztio izango, Hori goes, se, se conoce deck. Eh, Por ahí está deck, le lengó, le lengó, sacónata, sacónata quiero. Pero se va. A ver. Oyes a llegar Rick. ¿Eh? Nick, ¿cómo es? Vota y no ya. Venga, vota. A ver, erekitas, erekuncha. Ah, a ver, erek galería, Da asco. Seño Nick. Ay. Ah, sangre, A ver. Vamos Eh, hemen ikustu usten pertsona Hemen ikustu usten Hemen ikustu ustena Hixe ikustu ustena Hixe irazin dituz Baina nola hixe, ez aldu eire eh, E, ez Ez dira, ez dira Lehe lehen txikan Lehe lehen txikan Lehe lehen txikan Lehe lehen txikan, ne hatzia Kagao, alda Egun ean bein egon liderra izindek Egun bat, bai horrezti kontatzen Bueno, kontatzen, eztago asko Gero fraudea izan dola Eztago asko, bueno, pertsona dintza asko Gakina bazio, hori zeuru Begun bat ez, bintzat Bai, bai Vamos a desvair. Y se nois escuela escuela rigen, gellana gellan perzoni un batín. Aplica justo lo otro. ¿Eh? Aplica, güey, se la gota sale, sale ahí te normala. Ahí. Y se gellana gellan escuela. Hostia, corre con una application de aquí. ¿Cuál le gusta a Ori? ¿No? Application. Bueno, en glandan, va ba, a chear, batzutan. En inglés. Eh, hostia, eh. Sí. Eta, chistecillo da eh, bueno claro sí ve ve ve ya vuel bueno, no, esta caja se bete no ah, eh, bai oli beste ratio akin ay vai, vai, ah, ay ay ay ay cenin ta akin Da honet, bai, zozezik. Ahi, eh? Ostia! Baina, gau, hai, eh? Gau, zeu. Oso hantik egin zezu. Baina, a ver, zer, eh, ereki zeu, ostia, da ikuntza... Bueno, da zeua, da zeua, o ikuntza, munu... Da zeua, da zeua. Gaua? Bai, gaua, gaua. Txorta gaua? Bai, sexu gaua, seksu gaua, seksu gaua, zeinepisteik. Naruguria. Eh? Naruguria. Bai, zeinek, hiri zeinepisteik, venga. Zeinek? Bai, zeinek zer Vai. On. Este es amor, ¿eh? Garbi. Esto está Garbi. Esto Garbi. Igual Carbi yo. Es, esto Garbi, esto Garbi, esto Garbi. Garbi. Batzuntzat... Zorza eh, eh, ez zati balde guet. Bai, Hombre! Batzuntzat... Igu zategan, desze guet. Narru txortago guet. Aha. O... Narru asuntoago guet. Iurtzirego. Hai. Iurtzirego guet. Hai. Hori... Hori... Hori... Hori... Batzuntzat zortzekan potik, da batzat zu bat bat bat batik. Da batzat zertzat, igual, biletatibatea, ola oso Eee... Eh, gizaki modernu, eh? Eee... No, eee... Batzuk, lehenko batzuk, biharren batzuk, beste batzukatzen. Eee... Eh, bat... Eee... Eh, Entzegat, ekiz. Igualde. Izin baiz, ezin baiz, ezin baiz. Igualde. Igualde. La igualde. igualde. No. Ah, bai. Lengo jendik, brumitik... Gaur, odo, odo, odo, gizak. Txur, eh, hori. <risa> Gauri, sortzala barrutik. I daugela barrun berbat. Ola, zeh, mm -hmm. uh, bat. U-a uh, bat. U-a. Barruko. Bai, bai, bai. Ola este corpus bategin eskugin patigin o árbol en contra o con esencia tapado este o sublime te te ha un margen teat beño barrutie sortzangoak te igual lec y igual lec y candy campus ser down sein down ta odien araverao quiero quizás ir moverlo ya sibilisa goi zango ni igual super sibilisa goi este barrugo uh, bat beste kanpo de torsión dio onorojion ban onorojion hori non baite? ese menumen primitivun artin hola hori hipotesis bat uste goi sibilisperma mala mala pizka dotas explicarte ber organizo barrun sortza barrun sortza gaur neko hola barrun hori eta beste dala kanpo estimulo batek Ikustekan gorpuz bateko, kas, irekasun emakumiaz? Bai. Eh... Bueno, bai. Bai. Guatianaz egin, bai. Bein egin egin egin. Gio espliagoik dan, detaile danagin. Ez te espliago detaile danagin. Bueno, detaile... Hugu eleste keniru. Keniru detaile gendago. Guso goi hau, prova mitzendola ziren. Vale. Ez te enteitzen. bera, <susurra> kanpotik egin, iponio ite gaur, gorpuz bateko, gonduz, no, horronzut bat atxortu hagu biztik. Batzu esati hori berdiala. Berez eh barruko zabadala. Ire barrutik sortzen za bat. Ire barrundan gozat. Igual mm -hmm. de o helburu zein dan. Barruko zabadal <coughs> bat. Ondo, onbe, vale, Sanchez. Vale, Hala Bueno, ni usuario foride exate. Para su hori esate <coughs> zula. Eta jotzaile hundilek Azko jotzalik, eh? asko, asko, asko, asko, asko jotzalik. Nikon trenok, ide eusen nire jotzalik. Uh -huh. Dezio, pizteka? Eh, o... Barruko zabatako eolako. Uh -huh. Barruko jogure bat, kristona, kristona, bai, ondile, orduan, ide baleek. Eta zeo, kapazieta jotzeko, unduko herrenagin, da munduko ofizialki egin. Baina, bisek seksu goleguk. Bai, bai, bai, bai. Bisek zotan ez? Ez, ez, ez. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, behag dauken, joera sezua lortan, igual diela, eee... Estabuzitu kanona, kanona, igual, igual dala zer. Eta jotzalia ondile nire ustez daukeuela, o, o uste freudian ontan, baige, igual, bo, igual bat itik, barruko gogo bat ben, o sea, hor barruntik sortzeana aparte, lagata, zein dan, ogetu hoze zein ziren ziren ziren ziren ziren ziren ziren Ola, ose, ose. Bale, izan lehicekek, eh? Ne, irrepasa e... e, itsegoen Jotzalea ondilean historialak, eta Jotzalea eskasea berriz oso sibarit izetek. Ba, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori ziregulatu, ontset hori zitake, eh? Jotzalea koizkorra moza, hola, e, m, mm, m, mm, m, m, izatek, es, min den, es, es, es, esen berdik, itsegi, es, es, esen berdik, kistona, kistona, Para que ustona ha tomado Eh, bai, bai. Ranking oficial en Gristona. Ranking oficial. También había Oficialista, guchora era. Muchigo era, gorago, go, ocho te curé la. Ordun paseo correste, objetivo un chonatzenda, da sea ta, iba e, a zerpatate ta. Bueno, ne, txana, uba, ni tean baina eta bai. Ori baseok. Bai, vale, ni konbertzaisu ordi zuano geixo. Bueno, hortik junuan, eh. Baino batipatual. Es que galen diek. Bai, bai, bai, bai, bai. Eta ningu, txea, barruko, seabatek uitzia batzuten, da beste-bazuten, batpizitezik. Hmm. Egoera batek, o... Bai, roze batek, egoera batek, ozat, txea, e ningu zango beti barruko da niko, kanpo gu da niko, txea, ikus... Ikusi utzekin, ez. Ni, nereka kasun. Uh. Ikusi eta, uu... Ikusi, beste gozan, merdik. Roze bat onmerdi, o... Egoalden bai, eh? Ikusi eta, uu, uh. gortu un roce de bate, o sea, interactxe, o sea, energía bate, o sea, circular dirik. Mhm. Tet. O igual bate, eh. Tet, tet, tet. No txarra sho vasko pentergoñi da. Uf. E un roce apuntatzen así, te, si da batzuk, Ni so tenian, no sabía dondia n'a. Em. Masata diuela está aquí cama bueno, mescuco, cama mescuco, usa el saquenan. Bai. Yuela mausturtein, es baño ni urtein ya. Sama gure da ya. Horit tókase ala jaquille, ¿es? Bai, baño, hostia, quiero batzu berro egin, kontratu ditu eta ser. Ya, ya, ya, ya. Se mateguin, bestatu iruru egin, bestatu saratsin arte hasta tu kisomatu que bestatu porkulo maten bai bai, baina hori txistia, hori gine izan zaitzaila batek, lan eiten batek. Ekibuzko garri bateko zaharratxe batin. Bet, beti, gizona beti maduma ezko hori entenetan, da ostia, laro jortikin porkulo maten agarpa hui. Hai baina, ostia, bai. Irapizit yeah, uh. ju torrizitek. Mm, baina zentxuan, e torri? Reprimiut hori ya, hori ya, hori ya, hori ya, hori ya, hori ya, ari baldi maiz hakingo gela, hori ya, hori ya, hori ya, hori Se ve lo. Era e cuncha interesante este iris, bat es batamente eso se comenté, que sería e equita la HC. Eh, bai ni, bueno, commerceis la... ua, pues no, se no daño. Intentao suate arranca ansiedad, fiske vean explica ixua, o to Baino azkenin e eh, sin sin di bialdu. Eta bueno, fiske orduno, e din gelio perxe raro. Baina, no serta mejorare. Eh, ni spieski eta eta bueno, eh... Dezeue, dezeue, dezeue erekite guetala, zaren jesu guela ze guztu behar txuguen. Eta nire ustez ez. Nire ustez... Baza guela ze gustau Eta tipo bateko zea guztu hartzak ez? Txamagomi, hongizoneskoa. eskua, eh? gari tal tal tal da horideke harra da beste hau besteke harra. Adik ez. Yes. Eh, gizon eskuai pordi carpeta Aldimazhoek. Carpeta iporde Java Aldimazhoek. Ah, carpeta, sale, hori se ulostala. Es. Ma carpeta peuto el más mesala pordi Zapala. Ah, pordi Zapala. Eh? Pordi Zapala. Hasta Zapala Aldimaz hori geiski, hori. Artena verdi. Artena verdi, Oriana iwel bai. Dame, y sin leche que caer, esa ainda. Eh, era ba, ba, legezio, Zapala. ¿Es? Yo Tentena. Tentena. Horritzea <risa> erekiteguetan, baina ni usteia gizonezko maumezko ozek guztia ezaren euritortezak, hala ez? Horri hor dagoetak, hala ez? Oh? Beste la persona batzuk? Baina beti hota ditugela momentu batzuk, hala <coughs> hostia. Iba, inezka ustezatxik, baina nera bat bexarun da. Hai, hota, hota ditugela. Ah, hor sí. hostia, ardina tipo bat egin da. O, un da, honi, oh, honi, oh, Vamos, vamos. Ya, ja, taxi, ya, taxi. Más vale corre, eh. Y dice inde ibes en proma para buscarodar de ahí. Este gaitú, gaitú. Salatar y contac. Ayúdame brota de San Sián, directo dice usted buscarodar tabla. Y nana, eee... nana, nana tul. Eh. Ori, ori. Gozien, zile, <laughs> vale. ori, a ver ni contao qué hago esto, bestela sciatic Eh, amigos um, eh, satisfechos personalizados, hori torri zio, hori personalizados, baroti, hori nego zio, eraiki ora zer. Ez zen, nego eraiki, zio, bai, nego zio, o sea, iriumiusartsa, cheek. Tao mie bortxadituk o mie hori torri zio, chaiat, o animalis ze gustasao, no, es hori. bat, pero generala la moments Uh -huh. gizki? Gizki izala, danik, ah, gizki, Giski, tiene batudan que va todo en Giski esa la ez. Claro. Ori, heterosexual incentiva. A Fabres. Sí. Exacti Giski. Es va, es ni apenas la la niga, eh. Ah, eso es es es, es que ni sé yo eh, ni Batman que esto no es como a ti o la gustoa. Imaginaos que yo va ba Sagonia, ¿no? Sagonia y irí a Sagonia. Bueno, nián, tenían bi besela. Bueno, Sagoni, Beste pertsonaç, ubel, reprimio indive, be veas en sentimento, veas gogo hori, es va societat, iba es tu lado admititzem o bisexualitat. Societat, me gominita, de la societat, societat en tamborrada. Or en tamborrada societat, hori, eta hori ulertzea, eta jende ge skipasai, eta eskibazatzen aidek. Bai, bai. Pero este uste veas era aquí dio, o sea, veas bai, bai. era aquí dio venic, veamos homosexualidad ala. A eso. Esio, batek, eh, homosexual batek. Unste barrotia d'ora la hori. Bai, bai, bai, ne mari, kate Eta, baina, bat ez aipet, esan ziren, bakontura zala, zizia zemortikin, ma bikin, mairu, zelena, gero, pshkiru, hor, ja, mait, kontura zala, ostia, ostia baino, baina nio, ponit erantzik, eta ostia, nola, zer, zer, zer hola, e, eta ostia baino, ni, ostia, ustia, ustia, bua, mutilin, ente da, mutilin, ponitzen, ne, mutilin, haina fantaseatzen, ahi baina, ostia, ze mutilin gutzat zaltatxit, Ez ba! Ez ba! Antzian laxe. Ez ba! Nire nekauzi errexa izieti normala, esplikazioi pe, eh, errex, gizartin errex. Hm. Eta ostia baina, ni neskagin ez eh? muti, da. Ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, Inok ez egule mutile gustatzen zaitzik. Eta, ostia, mutile gustatzen zaitzik. Ez ba, ez ba, ez ba. Ez ba hori ni hilo urtza deot, ez ba hori. Hortu urtua, ustia, oin, prozesoa basa erkoiak, esan inberkoiak, ezak egin berkoiak, eskolan, buli, eskolan bulite, eskolan bulite, egozer gauzatik genu, antiobatik egauzatik genu, potolitu izetatik, txaseizetatik, tartamut izetatik, matxaka ingoa be. O basarretar izetatik, eta etxe gasa manchega gordumaria majo marik beste arcio manchega txego txikiago ez ba es ba es ba baina i ni muti ni ni hori eta ni, ni, ni prototipo gustas esa familia... prototipo eraikitezio ikillesior ni ustes ba eske claro hostia areiki nundi era ikida Orie, eh? senyore, gü, uh, no, senyore, no i sandigiri. Neska ga txia ze -e neurritego titilego eta ze envoltada, bai, historikoki aldaudila eh, kanua. Ordun bazio gera ikitzeko za ba, ba, bat, modak, sea, este modax, modax hasalde. Modax hasalde. Bai, bai. Modax hasalde, se allí se txek, izumesko, aldaudan. Bai, bai, seguro asko. Me la hostia, laudek. Laudek. Vaya, no tengo es que ir a usted, ¿no? Betíza tan a Mali Limorro que usted, se mami de Eusken, y Mali Limorro, y Bialtia de Cha Lelegun. Cha mm. Lelegun, y e Zeta, y e, e, Cha. Y, e, Cha, y. Rubia, Cha. A ver, y Purtu ha llegado, y Xtero ha llegado, y Seado ha llegado, y Garri Volta ha llegado, y Seado ha llegado, no hay. Ah, Cajor. Cero, cero. Cero, y no moro, ahí. ¿Garronín? Ahí, ahí, ahí. <coughs> Certa, no, es... Elio drin bago? Oriba, satia. Ah, Ahora dizue. Eh? Ta orietia nundi sortu da? Batuz ge satia be, batuz ge satia be. Gozu, tu gola, baina batuz ge moda fa, eh, asuntu e, diseñadoreenak ba, asko marikak adila. Batuz satia. Diseñadoreek eteru izango lik, ez dituzke modeluek eskeletiko izango. Mhm. Mm e satia marika adila gabe, eskeletismo horti, datorrela. Eteru batek ez e, indik e, eskeletor, eskeletor. Eskeletor batuz guk. Mm. Igual hori... Ez tegola! Hor... Analizatzeko izan, baina playbooko portadak eta nola jundinak datzen. Horri no, analizatzeko izan, bat. de iruro gitiken gaur arte. Egoztek eta, bueno, jundituk. Bueno, bueno, bueno... Horreango ba, momento Orro, contuda, reango, bar, zian... Guczad, asesino, duasso, bat. Horro, peirazesuk eta zartu zin kontu dareango Horrek aldako zean... Hurtzak duzak izan, operatzen titizak eta? Baina ginen nik ontset dugu hasu bat. Ordu nertentzen dut horretzen da. Imenzatortzen... Prototipo bat... Olago ez... Eh, Giztu neskaztik, kas Eta, baire guztogo, guztogo, neska, dola, fiziko, ze arpe, justu iri, nae, kenatzea, ze bun, bun, bun, Eta gero momentun, argi bili nahiko alba noez. Ya, sandía. Nahi gero buruz beha gori eukiko alba noez. Eh, nik abe, es que neuste es perfecillo aver dia dia. Mi tía, me goma, oh. osan de errena gustatxeet dela. Ah, oh, ha estado Errena hao bai. Errena i de una. No ha Junian. No Junian programa hori. N ra ra. Horik que jo panitze na chic. Puskaiteu l'aver perfecillo, se abad, perfecillo, puskaiteu, hisen que buf, bildurtu bezaiten chic perfecillo. Atxea ga se bildure da ordan Hauze, zer da. Hauze, zer da. eta bat. Ozu bat sentitzea eta ero gerturauta. Niztean nahi modelo bat. Eta mm -hmm. modelu gaztean nahi modelo bat. Nik eh, prototipiko baten historieta zekiat. Etxigaz eginan. Baina bazegiat kontentzibek. Pertzona bat iburuz. Eta dek. Mm -hmm. e, beti kristona ona, prototipun oso agarradona, eta asko sufriuna asko Hemen egitzen da, pero eze parentez bat ingoiat. Hemen iru pito de un hachadek. Bai, bai, bai. Hola, gusa. Itzi tiene peti petigudek. Ora tiene petigudek, eh, hori. Mm. Amen se falta dan, sea ocho faltan yan. Mm. Claro. Soy interesantísimo que via genotic. Itzi amen hola gusa, mintz que u barriga dituk. Ta zati bakua de tortilla alako, ta bestatu osok botolo ustatuetan. Azoka, es, bai. Oye, qué historia hoy. Parece se disteat. Eh, honek. Beti, eh, kuizian problemi ea reit jesu lako, o modeliku bide jesu lako, ez? Horren, behak ze sentitezun, beha zala trofeo bat, uti mm. triunfo bat zala. E mm. jodin zala. Eta hori zala. Mm. Eta hori zala. Eta hori zala. Ba, beha, ba, ba, beha, bizi, ite mm. zian odik, hori, mm. bizi, garbi. Mm. O sea, ni trofeo putaan, no? Eta nahi, nahi, trofeo putaan nahi zelako. Eta keo, nahi, beha, nire, hau modela 8 hori Mm H. -hmm. Ekizismenagitzea ze, eh triunfo eta gero emakume non esian. Mio oh. besian eskia eta eh posartuzian hain guapie wapie, ain errar rankiñen. Mm -hmm. Eskerak, estu ez ain ni bezelako, ni bezin wapierten eta lasaitu inuan. Naio sian. Dauden ke zure rematei benio gite. Mm H. -hmm. Ia esko bezela, zure remate ona ez ba ojetago badek. Ojetago badek. Tamaña bezala, berdiki. Dana bezala. Ta ea harri ne, tamaña bezala. E Dana bezala, bai, bai, bai, tamañen. Ea, ea bai, tamañen. Xatarbuntu bat, eh, tamañen. Ea ara, tamañen. Baina, no. uf, ez ikuskau no. ez duetik, ez betik, ez alde batik, ez ikit jai puskau, eh, markautu ega. Eus tegono, mm. vale. Bueno, ni hori nemanian, eh? zateo. Eh, ni buruz. Gusto aldeanak. No. Eta txerrakoan esateko. Hosea, ja, esan diegu. Baina, es, es, ondik ez tika erbi geldiu, zeinak es, esan dik ere es. es. es que ikite dala, eta zein marika batek, ez? Ez. Ez ke marika asko esatea ere ikitea kominitzako belako, baite? Eta ere ikitea, e, baiz. Ah, bono, gondertzai zoa gukinean, tema bat anintxoanea. Koarril genetzea zema marika. Pertsona gati, bono, zantxoanea. I, pa, justu, esa, zetan, eta, claro. ba, justu, esan tema bat anintxoanea, eta bega marik iguan. Eta, ba, ez da zein ere ikintzela. Zagoela. Claro, Baina Diseñ job of anjo y de batte de Bueno, eh pero ne argumento eso tienes baño falta ya, eh, beti, beti pasawa, Hombre, batek, de allá Beti Betigo lo pasaba a menos. Hombre, marica bate, te maricasco esa te vena, da nadie una de mutildana marica que se tira. Claro. Pues ya laec. Orun, eh ori le kiteu deq y desareki se ira kiteu valdima y desareki se huec. Orun y marica tira uek. Y desareki se reki que mariki sengois, tan ir dijo que ya. Barutik zio bete, marika asko enkazun. Uh -huh. Eta, claro, marika asko egini, marika ato egiteko zantzikamena bainikarik gandrami dala, eterugin, zaitzi gila eta eteroganak zeduzitzeko ametza eukitze bela, asko egin Eta orduan ba, ea, ibaiz, ea, iztek, baina baiz. Ni batek gara zantzikan behin, ni espetek ahaten egin gari batin, erosten espete espetek, kasatara helazbik, oso zoik, fueta, oso hija si tenía quistrovisinchan fue fuetero fuetero fue eh? fue oh. oso fuetia oso fuetis en una palabra todavía teníamos oso quiero siete han calcetes y gan normal eh, la ensala etaco caro salo wek... yo arduna oti hecho eh, eh, <risa> fueta oso fueta <risa> etardun are sauen sauen a salva vesela se fueta que eh, viene han diciendo que es atarreta fueta no se que dar ese así usa ese no se menos quizás quizás si usa ya ah, sea bae, seandago, bae. Eta gara, hori santzion, helo eh, matek, tipo marika batiz santzion. Horidek, ori hori dedek, hori dedek, hori dedek, hori dedek, eta hori zartu berdi, harran, importunan, no, momo, momo, momo, momo. Eta hori izate, baxoera, zeh bat ez? Eh? Nahi diabe, kombinentzi dire, gizakiteak, dano, ezko kombinentzi direitzea hita da, digoi, ni eta nire urti guztiat. Erek itze, deserek itze hori. O? Mm -hmm. O? Oh. Bueno, interesante, entiende sentido. Bueno, sí, igual igual tajante que tienes, eh. Igual está. Añañañaño. O bola guasa. Eh, tajante. Daí tajota. Dice ni tajata, tajita. Ni tajata, tajalote ni choc. Tajarado. Tajari euro, un tajari. Bueno, o sea, va. Ni tema hondo, eh, yo. ¿Entiendes diste este a mí? Sacónata, xalegua. Ah. Sacónata, esa sacona. Sacónata, saconeta. ¿Te satiq? Zatik, entesatze izten? Bai. Baizak gian, di. Deixo gian zela, txea, ni un dion torre. Ya, baina, un bete Sakonea junber bezala, eh? Da, ostez, baina, ni sakonea, eh? Si, ni... Ez es que tema ontan non eskirtzik unho jodan sakonea. Ina, ega sakonea jutib, baina ez zertago. Adibidea, jartxiko, que? Zalia, eh? Adibides. Okay? Eh? Adibides. Vale. Eh, bantxet emadatzea jamen, raizun. Ez diteik, ezke eh, neuztez jenti eh, kalin ez tutean, zarrat eh, duen, jenti, nioetzo kalin, ez ditea. Eta ni usta hau zitean, hor ba, adibidez, ba, ba, ez diteik, ezke neuztez de hori, ba, ez ditek, ez ditek, ez ditek, ez errek kalin, ez ditek, beste bertzen gitek, gontzali gitek, ja, ia zarudetzen giteko, oh, bakarri sentitzen gitek, ez ditek, ogoel oh, estizetan, baina pentsa Izatik nahi jende. Zertzi hor, zertzi hor hamen. I, gomertza isu honetan, zenek benetan ezatik. E, esan diatena, ja, esan diat. Hori, eh? uh -huh. hori pasatzi izteik. Uh -huh. Eta, hori, ba, zan diatetik jende etxokalinda. Hori, ba, harri nahi hagin. Iguel, iretzat burdo isa izango gomertza isua. Burdo ezatela. Burdo? Burdo. <laughs> Erik, burdon. <laughs> Burdu isango iretzako, baina nioi nahi hati Zinala? E galderioan zeatik o galderiek zeintzen galderi hirie. Se, zarra na, dividi marron. A dividi marron. Ozan un zabal, se mallatan el diseño histórico. Ona jo bisquete torretze, manan zi dorre o la zarauta, eri triste, ala, eri zarauta dios, hostia, se va tioño recalini. Cabo dios. La, o arte, mo merza jovate, honligeerate, beste eri sinoma sa conecta. Sa conecta, jotia. Bueno, sa conecta en zio, como no, Amen, Bilbao arrancat. Bai. Ay. Ba, bai kalita bai, eta, eh? sakoneta, dizena. Bai, uh -huh. uh -huh. ni sakonekin pizketzat dut, Sakona bai, no ta mañana. E Ertas eh, Sakona bai no Dana vezela. Dana vezela ta mañana. Sakonare ta mañana. Igual conversa si lo tenéis esta vida. Bai, hau bai baño, sakonea jute malimaiza. Eh. Es. Es tian ahí. Eh, igual va de Eh, i ese itego itego, ausa eta desbihatzeko. Sakonako, itego torceno. Salia ke? Eh, itego usateno, estehaze Azken finien, eh. Señores, azken finia dut edo. Nezi oin desbiau, azken finia, nina ni aurren finin itziok erdifinin, azken finin hori de, eh, desbiatzen ais. Desbiatzen ais la mareaatzen ais amenazuntua. Sakoneta azken azken finia i, eh, ese Amengatxodek, joku amentzeok. Eta izakonea juta iz, trampaitena iz. Beti izakonea, beti izakonea, beti izakonea, o kontra gori zenetxegeek. Begual, dana oso oso haxaletik. Eta oso haxalera joan da, nori uste gutxilo gertatzeala? Jendik gerrezko atzule izakonea. Uste esko izakontazun batea, hori, azken finin deoneatik. Eta batek, baina, baina, baina, eh, tore, pisket, tore, azalea, tore, hau, tore, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, O, oh, mo, mo, ze, so, es, sakon, beti sakonea goti, beti, baino, eski, kontun hartu behitu garrazoiek eta sarrazoi sakonak, eta, igual nikitea dira zergozeta, izeta, jo, eski, kontun hartu behitu, garrazoi sakonak, eski, asken finin, ni, eh, kondizionamintu, zabatu zauzkazetak izaki, maila, blu, da, e, cheito, hain sakona hazea, jun, trampaitan eiz, oi, trampaitan oi, trampaitan O, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ni hori pazizte, bai, hori pazizte, bai, hori pazizte No de sinós, ha gone on salia, a Gonzalo eta ba... bai, eh? ki bai ki porta gol, jollo estoy diciendo. Sean, sa sa con el tan, gana está, se va a fueta. Eh, eta, bueno, <risa> bai, ¿eh? Baño Gauronin, o azkena pasó Sito Minchet, ¿eh? La hostia, adivina, Torres Zidane, ¿es? Joder, es que personal en nadie. Se han guerra zioq eta gerra hontan men bota ben bombia. Eh, bomba, botai behamen da, menzio, jende eh, ankaipet, diarka bat humigaldui, aldui nitzei aze, behaxen etxip porkulo hartzen dena eskombrua, eta haze, da, menzio, pertsonat, bonbi botai herri, gerri nahi duela, soluzio nahi, eta alaz, dukula, ez duela laundu la lau berri, ah, ah, oh, bomba hontan, ez duela laundu berri. Ben be, be ben da cheguisillo da draman este eh, o sea sacone a Gomerdik Kristan Putay año a ver guerriameso seati pasa guerri hola guerri solucionarte y baño a ver asta le ustenamen bai eh, i amen da toki den toki den diltsenaide bim bim eta ese sacone estremu a Gomerdik no? eta uh uh sac... bai, bai, bai sacone jutek sacone a jutek noa noa si hoy no orden aurinarra orden aurinarra sea wikipedia sea historical causes of wars ez zartegan historical causes of wars around the history and around the world hori batazek hori hori han hori ikertzea jutek joartzek dena horreta este estilunzen claro claro antoki jentartan estilunzen estilunzen sai ex acontecen sacont sacontzen bai bai bai bai bai vale joiz vale joiz dame so bai vamono gendiemo no arkita karbi ikuste i vale garrie i bueno tio soluson orengo a i Gure dukko ziua horren dalaun du Ligueu Hago ah, eh? zene horra Gure duk Hori, hori Hori, hori Ezkin finin Eta men Zera Hori, paten ze Ja Horra, adibidek Eta zegoiz Eta in zegoiz Ezkin interesantik Besta basa bat bota bota, bota, bota, bota, Bai, bai, bai, bai Ipensa bai, bai. Este egin beste Eta beste Zagona Justo adibidea Zaleku edek Bisingo beste Zerremuga -e, Eta Y al restaurante de Juteis, de puta madre, jatela. Ahora, ¿qué va a ser? Antisacona. Este va a ser, oso por ti, <coughs> no voy a tutelar. Antisacona. Ahí. ahí va, ahí va. Ahí va. Da, te, y, eh, bueno, igual está ahí una dividida, bueno, bueno. Eh, eh, chulet y escatze. De, de espaldi jateo, justifica de merda, gronin chulet y jatea, de espaldi jatea. De De espaldi jatea, anda. Va, que hay que ir un bai, eh. ¿Está Es que no holkilla le voy a le voy a Ez bada baina pariente ziz, eta galdetzen du. Ez dausteukeran, buskatzeko una. Ez dausteukera. Bai, eh. Bai, jandi bilurako. Bai, eh. Bai, eh. Bai, da <laughs> Eh, taya, ah, parece, eh, seguite, galdo me tuita. Parece Sarra, eh. Voda por venga. culo, Sarra. Parece, por culo, Sarra. Eh, te lo barro nada, que por nada. Una parece, si barro una parece, que por nada. La hostia, el escritorio. Eh, aquí tengo. Osé, parece, es el, aquí tengo, que es Mateo, Mateo, Vale, parece, sí, venga. Vamos a ver. Y, está ahí. Chuleta chuleta. Chuleta dieta, chuleta Andei, mezajotzek, alas Kamaeru Camarero eta I resulta que camarero eh bueno, ascosa iba benetan da gese Bai bai. Chu el dibijertin i de tais pintatsion ostenaiala. Ostenaia, baina ja meruandola. Bai, nahi beru bai eh? hostia, jode, es que la hostia, se aguanda, camarero eh, o sea, el hoseñor berricheta, se hace o que auto. I bai baño, ni gutzi de. Ni amén gatzai garria, vale. Ne gatzea etorria, ei eh? hun... sei jun. Ahí va, ahí va. Se juna saconea enizen, porque bai, es que, uf, irumes oske, eh, goso. Gozunienu... Ya, ori de ori, buf, bai, ¿serdan? Gañales boa, biarraña, uf, qué stonbali, se o, eh? Bai, bai, bai. Baisa <laughs> lei, sea, eh, jogging. Ja. <laughs> <jokin errasti>, <laughs> Yo quería daros que de de... y especulado. Y, báñame. Bueno, ya ahora soy. Sí. A ver, se va. A ver. ver. Triguiti la familia, ¿baz? Bici usted ya burul artúe. tipi Hoy de el duorri. Horia itzen. ¿Artsara eh. ¿no? Baina ni es ni está otra que usted mañana bueno, baño, gúsgalo con la jet, sacón la jomba, te, cúsi lo dicho que loturía. Ah, y sinillo que salen izatezio hartu in berdeiroa. O sea, en chuladiga chipa, ta, ta. Chuladiga chipetaocha, askenin. Ni tiene, onia odialdatzine, hori, hori. Askoskatiala. Te vuelve ahí, eh. Bueno, go paín buenas, Bona, bueno, ni zauat, beste adierat Bota, bota, bota, bota. Baga, parentez ez eh, itxi <laughs> Horizion balda pendei bera, parentez Ez da, ez da, ez da, ez eh, da, ez da, ez da Eee, teleizik uste Uste betu inau, eh? Betu eh? ja pasatzen izite, bera, saltzek Gaza o Zizhor dania o Zizhor dania Zizhor, eta Cisbord, antziak garritak Gizton biston... gazo da saltzaitu, es? Ei, istan dirizkantzak eta ilegu eta hola eta zera ta bueno menoeskiten eskiten hori gertatzen euskiten ¿baz? Kristo ngaizait dutatzen angola ta chigizilu eta zera menoeskiten orrun pertsona bat magume bat 30 bat urtegua eh? esa de u de komentatzei zer euskiten komentatzei gausi da beste amenanengo galdi zabia bait Hori zer da? Haman aneo balde jabazio bintzat? Ez tepaila hontegua. Haman aneo balde jabazio bintzat? ez Aixala, jutidegori? Sakonegaz bintzat? Gerran, i alda, gerran, i gerratiken, gerako, gerran gertatzen edin gauzatik nigezeitek, esan ez, ni arrazoi sakona bilatzen etxik. Horten hori orde batean libruta o tzeia noa. Uh -huh. O batean egintzeitea, jakintzumatekin egintzeitea. Eta uh -huh. beste honek? Hiteik? Bese estremoísimo que hago es igual has a elegir a veces la amén añagal de ya a Vincent. A veces la me insto hartu oñegi, igualdi hori. Zer. Ser. bat, tentachoat, bat, Eh. Y ahora aspecto de 8 index guerra y gustatela buscar. Sacóne juega. ¿Eh? Sacóne juega. Zago nahi, Lako danak... Zago nahi du... Ez que hori direk... Gatik eta lako. Lako, lako. Lako, gatik. Lako. Lako. Lako. Lako. lako danak... Ez ditu pixket... Igual batzuten... Amistek gatik eta amistek lako gint... Be bere hortan ez dugu... Nei miskusten... azira parori bezala mantzik. Zerrek? Hor izatik. Zerrek. Hor ikusi... Ne kizan grazia eitezik. Parori mantzik... Fernandiat. Fernandiat. Fernandiat. Zeba. Eh... Zeba Fernandiat. Fernando. Fernando. Eh, eh, patipat gerrieti parrieta, ni ni me momentu hortan no momento urtan, hori oi da ni pantalina hori deskonjonatzen. Ordun perrainat. Ah, por otro, ulertualda. Eh, bai. Zagona jutea. Horche era, no no es. Vale, Horche, Horche. I a mi kiton habilidadi ustia hori berdi hori berdu. Que ose esa de Mallorca. Te betiere ya es. Jo, Criston sai, eh, Criston sai. Que ose esa de O? Oh. Bai, bai, bai, bai. Ni zitu, no? Baina ez pentatzen egin eh? Garri, claro, gerri, gerri. Gero gertzio zatu. Bueno, hemen zatu ginean gerra moruko bat, onda urte garte. Mm -hmm. Eta, ni gusti, borre, en Baya, bat zogarte. Eta nigu zizte gorre beti sakonena jultezala jendia. Baina bat egutak bestekuk. Eh batez ezanzien bai, bai, bai neuskak, Audek Lako Tagatik ta kontestu historiko ortu nerdu berdik eta onegatik idek eta hemen prozesu bazegoite des, bum bum bum bum, daio zaruan libre. Bai batetik eta goi bestetik. Momentu askotan ez ozar. Mhm. Uh -huh. Batez ezanzien etzia, ze, bai, esen Lako Tagatik ta bestea altetiken, bai, Lako Tagatik ba kontra guk. Baino bai, bere hortan, hm. <tusurra> Etzikuan asuntu de beitzen, naru utez. ¿Aiz? O Hombre, vean hortan, es que no es beaitezio, pa. Oso houtchiguitzio baira hortan. Va, va, veñezte, veñezte, veñezte, veñezte, veñezte, veñezte, veñezte, veñezte, veñezte, veñezte, veñezte, veñezte, Es que según se engurutan ni se según se engurutan bai, según se engurutan guchillo. Se Hola, a ver, concreto, veñezte, esto es eno... Según se jende inachogan, Bañez. Según se pasatzeogan, ba, geixo ge, juteban zakonea o guchillo. O, yeah. askotan izitazua. Netza dola okazutan, sakonea jutie baek e, aldeiteko muru bat, gertaudan, indan gertaudan yeah. historietiken. Hmm. Ni aldein gugat. Kontun hartu berritu fatore historiko, bubububu, -bu -bu, kontestu, blbububu, -bl -bl -bl -bl -bl. da horrek ite hau urrutiratu. Mm. Gauzi, bera, tamen, ostia, baina bitiok. Hori, zanleke, hori. Sakonea jutekan aldeinen jauela. Niko, ostia, batzuten baiet, igual beti ez, eh? Ostia, azka, amena inberko ginegi, A mí hartu te, eta beste xeile te... es, e? eh, xe bete pasauta apunta konkurrentziaunak sistematizatu. nire concluzió juizende que etxea ze. Ez es baño, a ver, demole chorto. Eh, xeile tertu, bueno, ne beka matematikaldi maiek? Ik. Ni moia, ni moia, -e. eh. Ni moi e, osta, oso interesante. Sacó ne gutan inverti y ese bai o es. Ni baño, igual igual da, igual beti ez, joder. Baina igual askotan bai. Mmm, metisa con, metisa igual dice tiene O ¿Y saconea va ahí? ¿Andería? ¿No la saconea va ahí? ¿Vestí ahí? ¿Y saconea junto a alguien? A ah. ver, ah. la venta para hacer un soce. Ah. ¿Y no es? ¿Y no es saconea? A, men, or, ¿A ver, saconea junto a alguien? ¿Saconea va ahí? Vale, va. ¿Andería? Venga, va. ¿Va a ser saconea? Vale. ¿Va a ser saconea? ¿A salen? ¿Y cuáles son ¿A salen a alguien? ¿A salen a alguien? ¿A salen a alguien o a su O a su guchis, o a su guchis, o a su guchis, o So, desvalores de sogasala, eh? So, desvalores a sala, igual a salin a vosotros, ¿sabes? Hostia, igual a sala, ahorra no hay ¿eh? A sala, ahorra no hay un duñe, ¿vale? Ora el ditxe hori. Bueno, elisego, elisego, ha ella maño. Elisego organo, ¿eh? A vaire. Elisego organun a sala beoria, eso eso. Te chistie a la biskedola. Ni ni, esto ni chistatitiat. Segun No, no, no, no, no <gammaenders> y ahora Joseba Belenuarrain eta beste pertsona bat zu gain bai. A ber venga, pote que buga. Joseba Belenuarrain, no estoy en diat. Eh, bueno, no sé nada de esa tía, Mebrus. Ni que eso, en esa playlist, en esa de gatara. Bueno, esos han de disco daí, disco araula, atacher, Ez zugu za tenen, segundo tenimos tu día. Ni que ni sandiat, eh, hontan 3HL, gaur 15, gaur 14, eta Otamarrien Danela Irre eta Isu. Vale, da hor, lotu di suo e a Stondan a Bento Achei, Aspaldi esteoine eh, Pontsertu era Propande. Nab... Aña Propande Bialeta tic. E su ta kesman aldetatik, derastale atati Burgorri. Achei Burgorri? Burgorri, sara guru komunista bat. Ah, va ba, zio. Burgorri. Ah, va -ba, iri comen dia tarda, eh? Comunista eh? Plaza Burgorri. guru comunista. O sea, La bernea, hay un petador, Plaza, Aspitiko Plaza. El bodo barrio está toda Itziarren ni han zen gonauk. Adibides. Hai? Ni bai. Ni ni enkargatu nocheok. Enkargaina chiek. Ni enkargo hori no txende, ni ni enkargan atchiek. Mhm. Mm ez, eh, esa ke es, zure chista batuan. batuan. Azale ez ni gunak. Ana. Faceta izuatzea. Vale. Eh, o ba, ezati. Eh, es es mam. Es. Ahora cestes, venga sosan. Da justitien. No, no. Just no porque... Ba runat. Ah, gusto aleuno. Ondo con Bai, gusto antsak. Bai. Sentsaixo nain lu jueta. Te Marca. Bai. Vale. Bai. Ni gustale una. Imam, undu? Vaya. Venga, bai chic.